Білий пікап марки «Форд» моделі Escort 1 8 д з тонованим склом і болотом на шинах припаркувався між легковиками так буденно і просто, неначе паркувався тут звіддавна. Білий пікап марки «Небезпека». Коли Андрій рушив уперед, з пікапа вилізли двоє легенів з культурною зовнішністю похідне від слова «культурист», звісно. Коротко порадилися між собою, один почемчукував за ним, а другий знову сів у машину. А у тебе ні грошей, щоб відкупитися, ні знайомих, щоб заступилися. Просто так, між іншим, нагадав він собі, заходячи до супермаркету і з праглими очима вказуючи продавщиці на холодний, пінистий, Темно-бурштиновий порятунок. Андрій попросив, щоб відкоркували пляшку, і вийшов на гладенький мармуровий поріг, де організм, ковтнувши пива, остаточно задубів. На вулиці, мабуть, градусів п'ять, поки що тепла. І поки що він живий, і більш-менш здоровий. Але що це дає йому? За кілька днів безпросвітної паніки, з його розуму утворився розварений геркулес, і отака, що в голові надто повільно стигла навіть у пронизуючому до кісток надвечір'я. Про це, скажучи хімічним сленгом, терміново потребував каталізатора. Пива і кави, наприклад, або хоча б хорошої звістки. Тієї ж ночі, сидячи на підлозі з блокнотом в руках, призупинившись і призадумавшись, Андрій дійшов одного простого висновку. Добрі звістки – не пиво і не каво. Добрі звістки – це рідкісні копалини, коштовності, які просто не можуть лежати валом на кожному кроці. Їх треба видобувати поміж порожніх пластів, буднів, тяжкою киркою, ковтати пилюку і не битися головою об камінь, якщо виявиться, що їх на тому місці немає і бути не могло. Зрозумієте, такі правила. Я не можу надати вам інформацію, яку ви просите. За один вечір він наштовхнувся на ці непробивні слова тричі, і жодного разу вони не проникли далі його барабанних перетинок. Він не родич, не лікар і не слідший. Нас тут тепер постійно атакують його знайомі, тому не думайте, що ви один, кому ми відмовляємо». «Це вказівка на рівні головного. І не турбуйте нас більше. В реанімації достатньо роботи, без вас повірте». Так йому відповів телефон. «Так чи приблизно так?» Відповіла йому згодом жінка-лікар, яку він впізнав за безрукавкою накинутою на білий костюм. «Не треба сидіти під нашими дверима. Ви все одно нічого не висидите». «Вже восьма година, на дворі темно, ідіть додому». Він запхав їй до кишені п'ятдесят баксів, а може треба було сто. Лікар оглядила майданчик перед дверима реанімації, два театральні криселка під стіною. Вийдемо у частину коридору, сказала «Почекайте». Пішла, досить швидко повернулася і віддала йому гроші. «Нічого не вийде, не той варіант». Тепер йому майже те ж саме сказала медсестра, яка вийшла зачиняти двері на ключ. «Ви все ще? Скільки ж ви чекаєте? Не сертесь, будь ласка. Якби ви знали, як нас тут усі дістають, із міністерства, із обл здоров відділу дзвонять, і погрожують, і нахабно завалюють сюди в одязі, у вродному взуті, ніби чим більше нароблять галасу, тим швидше хворий встане і піде. Дивні люди». Вона так вимула те дивні люди, що він вимочений нестерпним чеканням, зморений, роздратований, глянув на неї і собі усміхнувся. Не хамло, не дебіли, не худоба, просто дивні люди, кумедні люди, і нема чого лаятися, сердитися, ображатися. Нічого звичного, нічого, що приносило б його підійти до неї десь на дискотеці і запросити до себе на квартиру навіть коли б вони залишилися у двох на безлюдному острові. Не його стиль, не його система координат. Схоже, вони однолітки».